Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa alal zalimin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yomil din amma ba'd. Demə birinci babda tohid barəsində keçmişdi. Bəzi məsələlərə toxunduq. Onlardan biri tohidin tərifidir. Yəni bəşəriyyətin əslin və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 Və bir də üç fəsildən, birinci fəsildən şirk və şirkin növləri, ikinci fəsil küfr və küfrün növləri, üçüncü fəsildən nifaq və nifaqın növləridir. Yəni, birinci babda təvhiddən danışdığımıza görə, münasibdir ki, bu babda təvhidin əksindən danışaq. Nə üçün? Çünki əşyalar öz əksi ilə tanınır. Yəni, bir şeyin əksin bildiyi də, həmin şeyi daha gözəl bilərsən.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 Hürmətli sahabi Hüzeyfə bin Yəman rəziyallahu anhu buyurdu ki, insanlar Resulullah sallallahu alayhi və sallamdan xeyir barədə və mən də ondan şər məxafət edərək soruşurdum. Hüzeyfə bin Yəman rəziyallahu anhu buyurdu ki, insanlar peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan xeyir barədə soruşurdular. Mən də şərə düşməməkdən ötrəyəm. Mənə ötri, şər gəlməməkdən ötrəyəm, şəri şər barədə soruşurdum. Hədisi Buxari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 Müşrikdir, əbədiyən cəhənnəmdədir. Hamısı bunu deyir. Yalnız görürsən, əməllərində şirk var. Nə ütün? Çünki şirkin və tohidin həqiqətin bilmirlər. Elə, deyili, elə deyil, elədiyi əməllərin şirk olduğunu bilmirlər. Əgər elədiyi əməllərin şirk olduğunu bilsədirlər, edərlər mə? Yox. Çünki onlar deyirlər ki, sən deyirsən ki, sən şirk edirsən, deyil, bu şirkdir. Ha, bu şirk olsaydı, filan kəs də müşrik olardı. Yəni, hamı deyir ki,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 tövhid və İslam fitrəti üzərində yaranıb. Necə ki, əvvəlki dərslərimizdə zikr etdik bunu. Yəni, insanın xilqəti, yaradılışı tövhid və İslam üzərindədir. Əvvəlki dərslərimizdə keçdik, təfsilatı ilə dəllərində zikr etdik. Əgər insan bu fitrətin üzərində tərk olunarsa və ona heç bir təsir etməsə.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 Qarşıda gələn fəsirlərdə söhbət asızaq. Birinci fəsil şirk və şirkin növlərdir. Bu üç şey nə idi? Şirk, küfür, nifaq nə idi? Azınlığın surət idi. Yəni, insanın firəti, az azanda təsir edici amillərin nəticəsində hansı surələri götürür? Küfür, şirk, küfür, birdən nifaq.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 Nədir elə? Şəriyyətə şirq, sərfu hakk min huquqillah li Allahın haqqlarından hər hansı birini Allahdan qeyrisinə sərf etməkdir. Və yaxud xod musawatu ghayrillah billahi fima huwa haqqul lillah. Allahın haqqı olan şeydə Allahdan başqasını Allahla eynə tutmaqdır. Şirq nəyə deyilir? Allahın haqqı olan şeydə Allahdan başqasını Allahla eyni tutmaqdır. Necə ki, Əduval bəyəndə Muhammed Əmək Şəhidib Allahın ad vəsifətlərindən Allahdan başqasına sərf edərsə, yəni deyirik ki, Allahın haqqlarından Allahdan başqasına sərf etmək nədir? Çikdi. Allahın haqqı da nədir? O şey ki, Allahdan başqa heç kəs ona qadir deyil. Yalnız Allah taladan istənilir. Ruzidir, evladdır. Əgər bunu Allahdan qeyrisindən istənilirsənə olar, Allahın haqqını Allahdan qeyrisindən sərf etmiş olursan. Ona görə də kim? Allahın ad vəzifətlərindən, hansı ki Allah subhanətə ala özünə ispat edir, Yalnız Allah Subhanahu taala layiqdir. Kim Allahın ad və sifətlərindən Allahın qeyrisinə verərsə və xod ibadətin növlərindən Allahdan qeyrisinə sərf edərsə və xod kim etiqad elleyərsə ki Allahla yanaşı rəb var bu arə bu aləmi yönəldir, idarə edir və kim rububiyyətin xüsusiyyətlərindən hər hansı bir şey Allahdan qeyrisinə sərf edərsə al al Artıq həmin şeyi, sərf etdiyi şeyi Allaha şərik tutmuş olur. Boşa düşdünüz. Yəni şirkin mənası nədir? Tasfiyatu ghayrillah billahi fi şey'in min xasaisillah. Allaha məxsus olan şeylərdə Allahdan qeyrisini Allahla eyni tutmaq. Allahın da xüsusiyyətləri nədir? Rububiyyət, uluhiyyət, əsmə və sıfat. Kim ki Allaha məxsus olan şeylərdə Allaha verirsə məsələn ibadət Allahə məxsusdur. Allah təala dedik ki: "Və qadara rabbuka an la ta'budu Sənin rəbbin ondan başqa heç kəsə ibadət etməməyə əmrlidir. Yalnız Allaha ibadət etməlisən. Sən Allahın haqqını, Allahdan başqasına sərf edirsənsə nə olur? Şirk olur. Allah təala da Allah təala dedik ki: əmr, Yaratmaq da Əmir etmək də Allah'a məxsusdur. Sən deyən ki, falan kəs baba mənə evlad verir və yaxud mənə ruzi verir, nə olur? Bu Allah'ın haqqını, Allah'a məxsus olan şey yaratmağı Allahdan qeyrisən verdin nə elisən, şəriş qoşursan. Və yaxud Allah təhdiki "Vəliləh läs-mənhusun ən gözəl adlar Allah'a məxsusdur, ona həmin adlarla çağıram. Allahın adını götürüb Allahdan başqasına versən, məsələn, müşriklər özlərinin bütlərini Allahın adı ilə adlandırır. əl əuzəzə l sözündən götürürlər. Allah Əllad hansı addan götürüb? Allah adından götürülüb. Allah adından götürülüb. Mənət başqa rəvatlərdə gəlir ki, mənlən adından götürülüb. Bu nənədir? Allahın xüsusiyyəti olan şeyləri, adları Allahdan başqasından Allahdan başqasından həmin adlarla adlandırma. Yəni, uluhiyyətdə və əsma və sifətdə Allaha məxsus olan şeyləri Allahdan qeyrisinə sərf etmək nə olur? Şirk olur. Bu tərifin, yəni şirkin bu tərifi ən şamil tərifdir. Bütün şirkin növlərini öz içində alır. Rububiyyətdə, əsmə və sifətdə və uluhiyyətdə. Bunun da dəlili Allah Subhanahu taala bu ayəsidir ki, Allah Subhanahu taala yəni müşrikləri o da atdığı zaman onlar orada deyəcəklər ki, Allah in kunna lafi dhalalin mubin iz and olsun ki biz sizi aləmlərin Rəbbi ilə eyni səviyyədə tutduğumuza görə açıq aydın zəlalət içində idik. Nəyə görə alemlərin Rəbbi ilə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 Təsirlə, Azizələ Həmələddə, şeyx Sunayman bin Amdəllə buyurur ki, şirk qad yəkun əkbar və qad yəkun əsqara. Yəni, şirk böyük şirkdə ola bilər, kisi şirkdə ola bilər. Və huyən qəsimi 3 əqsəm bin nisbəti ilə ənvə-i təvahid. Yəni, təvhidin növlərin nisbətində, təvhidin növlərin nisbətində şirk üç qismə bölünür. Və kullun minhümə qad yəkun əkbar və əsqara mutləqən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 Ruhiyyətdə şeyk, əsma və sifətdə şeyk və hər birində də şeyk, ruhiyyətdə, uluyyətdə, əsma və sifətdə mütləq olaraq kiçik və böyük nə olar? Ola bilər. Ona görə, yəni, əşşəq Əhməd bin Həcər Əli Bultami buyurur ki, əşşəq növən, şirk deyir iki növdür, əkbar və asxar, böyük və kiçik şirk, fəmən xalusa minhümə və cəbətləhul gənlə. Kim həmin şirklərdən qurtularsa, böyük və ki وَمَن مَاتَ عَلَى الْأَكْبَرِ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ كَي مَوْك üzərində ölərsə ona cəhənnəm vadib olar. فَشِرْكُ الْأَكْبَرِ بُعُشِ كَسُجُودٍ وَالنَّذْرِ لِغَيْرِ اللَّهِ اللَّهдан başkasına səzə etmək, Allahdan başkasına nəzir demək, وَالْأَصْغَرُ كِتِشْ شِرْكٌ إِسَ كَرِيَةٍ رِيَاءٌ وَالْحَلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ تَعْظِيمَ الْمَخْلُوقِ تَعْظِيمَ اللَّهِ يəni Allahdan riya və bir də Allahdan başqasına and içmək. Əgər and içdiyini, məxluğu Allahı əzəmətləndirmək kimi əzəmətləndinmirsə, o zaman nə olur? Kisi şirk olur. Yox, əgər Allahı əzəmətləndirmək kəstə edilərsə, Allahı əzəmətləndirmək kimi and içdiyini də əzəmətləndirmək kəstə edilərsə, onda nə olur? Böyük şirk olur. Deməli, fəş, şirk iki yələ bölünür ümumilikdə. Böyük və kiti yəni, müsəlman, Bunların ikisindən təkinməyi üçün, ən birinci özün təkinməyi üçün və sonra yəni, bu şirklərə düşməyən insana bununla hökum verməməsi üçün Ə. mütləq bu iki şirkin arasında fərqi nə etməlidir, bilməlidir. Bir görsən ki, birin elədiyi heç şirktir, heç bilət deyir, çıxır, deyir ki, Frankas müşriqdi şirk elək, akişı, bir dayan, bir sən birinci şirki bilmirsən. Heç sən elə özü Allah qorusun şirkə girir. Çünki sən Allahın və rasulunun şik salmadığı bir şey şik sayırsan. Yəni şirk olmayan şeyi şik sayır, götürür deyək ki, Frankes kafirdir, müşrikdir. <coughs> Nəzə olur bu? Yəni birinci özün bu şeyə düşməməkdən əvvəl, ikinci də şirk eləməyən insana şirklə hökm verməməkdən ötəri Sən şirkin, böyük şirkinlə kiçik şirkin arasında fərqi bilməlsən və şirk bilməlsən ki, nədir? Böyük şirkinlə kiçik şirkin arasında bir neçə fərq var. Onlardan birincisi, böyük şirk küfürdür. Kiçik şirki isə böyük şirkinlə kiçik şirkin arasında bir neçə Aydın oldu. Böyük şirk küfürdür. Kitik şirk isə böyük, şüftdən, böyük şirkdən sonra ən böyük günahdır. İkincisi, böyük şirk, ikinci fərq. Bunları bana əzbərləyən, soru çəzam gələn, gələn dərsdə. Böyük şirk sahibini dindən çıxardır. Kitik şirk isə sahibini dindən çıxarmır. Tohidin kamilliyini aparır. Vacib kamilliyini aparır. Vacib kamilliyini aparır. Üçüncü sərb. Böyük şirk bütün əməlləri batıl edir. Kiçik şirk isə hansı əməlin əslində varsa onu batıl edir və yaxud əmələn çoxunda varsa batıl edir. Ya əməlin əslində olarsa və yaxud əməlin çox hissəsində kiçik şirk olarsa o zaman əməli batıl edir. Dördüncü sərb. Böyük şirk sahibi əbədiyən cəhənnəmdə qalır. Əbədiyən. Əyr böyük şirk eləyən, böyük şirk üzərində ölərsə. Əbədiyən cəhənnəmdədir. Kiçik şirk sahibi isə əbədiyən cəhənnəmdə qalmır. Onun işi başqa böyük günah eləyənlərin işi kimidir. Kiçik şirk eləyən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 Heç ki, böyük günah sahibləri günahlarından təmizlənəndən sonra cənnətə girəcəklər. Eləcə də kiçik şirk sahibləri nə olacaq? Cənnətə girəcək. Beşinci fərq. Böyük, yəni, böyük şirk canı və qanı malı halal edir. Kiçik şirki isə halal etmir. Altıncı fərq. Böyük, böyük şirk sahibi...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 Böyük şiqlər, kiçik şiqlərin arasında olan, kiçik şiqin arasında olan fərqdir. Neçə dən fərq zikir elədiyik? Al, dənə. Alın. Birincisi, böyük şiq köfürdür, kiçik şiq isə böyük günahdır. İkinci, böyük şiq dindən çıxardır. Kiçik şiq dindən çıxarımır. Hə? Tohidin kəmal vacibini apalır. Üçüncü, böyük şiq əməlləri batır eləyir. Kiçik şiq isə hansı əməlin əslində olubsa və yaxud əməlin çoxunda olubsa, Onu batriləyir. 4-cü böyük şirk sahibi cəhənnəmə girir və orada əbədi qalır. Kiçik şirk sahibi isə əbədi qalmır cəhənnəmdə. 5-ci böyük şirk sahibin canı malı halaldır. Kiçik şirk sahibin halaldəyil, halal ləmir. 6-cı nədir? Böyük şirkin sahibi bağışlanmır. Və kiçik şirkin sahibini isə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 Və böyük şiş sahibinin qanı və malı nədir? Halal olur. Allah Subhanahu taala müşriklər barəsində buyurur ki: "Fədənsəl əşrül hurmü fəqtulul müşrikîn haysu wəcəttumuhum və xuzūhum və ħsurūhum və qə'dū lahum kullə marṣad fa'ntabū və aqāmuṣ ṣalāta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 Yəni, dəlillərin bir hissəsini götürür, bir hissəsini tərk etmək əhl-i sünnənin mənhəzindən deyil, cəlalət firqələrinin əhlünün mənhəzindən deyil, necək ki, keçinlə dərslərimizdə zikr ondur. Peyğəmbər Sosan artıq hədislərində bəyan edib ki, zimmidir, müahəddir, müstəqməndir, kafir olsalar belə onları öldürənin, yəni cənnətin iyi burnuna gəlməyəcək aydın olduğu məsələ. Yəni bu ancaq hər yəni muharibə aiddir. Hansı ki səninlə onun arasında hədd var. Və eləcə də Allah Subhanahu bu şefə intəbu və aqamussalata vətu və zakata fa və ikhwanukum fid din. Ayə. Tövbe etsələr, namaz qılsalar, zəkat versələr onda sizin dində qardaşınız olarlar. Vunfusul alayati liqumi ya'lamun biz ayələrimizi belə təfsil edirik. Tövbe sonrasin 11-ci Və Peyğəmbə sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Umirtu ən uqatilən nəsi hətta yaşadu ən la ilahe illallah və ənə Muhammədən Rasulullah və yuqimus sala və yutuz zəkə. İnsanlarla la ilahe illallah deyib, la ilahe illallah Muhammədən Rasulullah şəhadətini deyib, namaz qılıb, zəşat verənə qədər döyüşmək mənə əmr olundu.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 Yəni, böyük şirkin hökmlərindən birinci məsələ nə idi? Böyük şirk insanı dindən çıxardır və canının malın. xələl edir. İkinci, ikinci hökmü böyük şirk bütün əməlləri bahat eləyir. Allah spantaz, buyur ki, zəlikə hudallaha yəti bihim məyi min əbədi. Bu, Allahın hidayətidir. Onunla qullarından istədiyinə hidayət verir. وَلَوْ <gülüyor> أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ النمس 78 88-ci ayəsində buyurur ki, yəni peyğəmbərləri zikr edəyəndən sonra buyurur ki, vəlâu əşrəkū lahabıta anhum mākānū yaʿmalūn. Əyə, onlar şirk etsəydilər, onların etdiyi bütün əməlləri nə olardı? Batıl olardı. Beləcə də Allah Subhanahu və təala buyurur ki, vələqad ӯhiya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 Allah subhanahu wa taala buyurur ki: "İnne Allahu la yaghfiru ayşe kebehi Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasına heç vaxt bağışlamaz və bundan kiçik si günahı da nə edər dilədiyinə bağışlayar. Nisal surəsinin 87-ci ayəsi, 48-ci ayəsi. Əgər böyük şirk sahibi ölümündən qabaq tövbə edərsə, Allah təala onun tövbəsini başlayır yoxsa başlamaq? Başlayır. Allah Subhanahu qul li-llezina kafarū ayantəgū yughfar lähum ma qad saləf. Allah Subhanahu ta ruki kafir onlara de ki, əgər qurtarsalar küfrlərindən, yəni tövbə etsələr, onların etdiyi əməllər, etdiyi şeylər nə olacaq? Başlanacaq və və iyəudū faqad maḍatə sunnətu l-awwalin. Əgər onlar öz küfrlərinə qayıtsalar, artıq onlara əvvəlkilərin yolu, sünnəti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 Yəni, bura başlamamışdan qabaq bir nədə fayda, fayda verəmək istəyirəm. Lüqətdə toxid nəyə deyilir? Toxid nəyə deyilir? Təkiləşdirməkdə. Hə, Fərid? Hı. Sən bilərsən də toxid nədir? İfrat, Həlum. təkiləşdirmək. Toxidin əksi lüqətdə nədir? Şişdir. Yox. Zükləşdirməkdə o? A, sağ ol. Tawhidin əks-i nədir? 2, 3, 4 bərabərləştirmək. Tawhidin əksi lüğətdə tə'addüddür. Tə'addüd. Lüğətdə tawhidin əksi şirk deyil. Lüğətdə tawhidin əksi tə'addüddür. Amma şəriət tawhidin əksini şirk eləyib. Niyə görə?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 Şiş dedikdə isə bütün tərəflərdən olmur. Bütün tərəflərdən olmur. Bi-çıqqanda olsa nə olur? Şərik olur. Bir dişə də olsa, şərik olur. Onu gecək, şərikdə görsən, yəni iki nəfər iştirir, deyir ki, mən onun 10 faizin şərikəm. Bə yaxud deyir, 1 faizin ilə şərikəm. 1 faizdə nədir? Şərik. 1 faizdə olsa deməli nədir? Şirkdir, gecək, getdir. Amma təəddüd olsaydı, gələk hər tərəfdən olmalı Bütün vət, min cəmi il vücub olmalıdır ki, şirk olsun. Hə? Min cəmi il vücub, ərəblər deməsin. Yəni, hər tərəfdən olmalıdır. Yəni, yüzə yüz olmalıdır ki, şirk olsun, təəddüd. Amma şirk kəlməsi gələndə nədir? Də yüzə yox, biri də boğsa. Həm də ki, ikindisi azı da. Çoxu da nədir? Şirk sayıdır. Sö, so, 1 faiz oldu, 2 faiz oldu, 0,5 oldu. Bu ki,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 Ə, azına çoxuna fikir ə, fikir verilir təaddüddə. Şirkdə isə, yəni bir cəhətdən olsa da şirk sayılır və azına çoxuna nə olmur, fikir vermir. Az olsa, çox olsa nə olur? Şirk gəlir. Hansı tərəfdən olur olsun nədir? Sir uluhiyyətdə, sir rubiyədə, sir əsma və olsa nədir? Şirk olar. Amma təaddüddə əsma və sifət bir də uluhiyyət tohidinin hamısında olmalıdır ki, şirk olmasın amma şirk deyəndə nə olur? Vəsü yoxdur. Bir tərəfdən də olsa şirkdir, az da çoxu nədir? Şirkdir. Ona görə diqqət getir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin vəl-aqibatu lil-mustaqin və la udvana illa alal-zalimin və usalli və essəlim alal-mubərsə rahmeten lil-aləmin. Nəbiynə Muhammədə və aləhi və səhbihi və men ittəba bisunətihi ilə yomiddin. Amma ba'd. Böyük, birinci məsələ böyük şirkin qisimləridir. Böyük şirkin qisimləri böyük şirkin qisimlərindən də birinci qismi rububiyyətdə şəkildir. Dedi ki, yəni şirkin qisimləri təvhidin şirk qisimlərinə nisbətdə neçə yerə bölünür? 3 yerə. Rububiyyətdə ad və sifətlərdə, bir də uluhiyyət şirk. Birinci qism Rububiyyətdə şirk böyük şirkin qisimlərindən biridir. Həmin şirk də Allah subhantı alanın zatı ilə asılıdır. Rububiyyətdə şirkin tərifinədir. Rububiyyətdə şirk Allah subhantı alanın rububiyyətinin xüsusiyyətlərini, yəni Allahın rububiyyətinin xüsusiyyətlərinin hamısını və yaxud bəzisini Allah subhantı aladan qeyrisinə sərf etmək. Allahın rububiyyətinin xüsusiyyətlərinin hamısını və yaxud bəzisini Allahdan qeyrisinə sərf etmək və yaxud Allah spontanlanan rububiyyətinin xüsusiyyətlərini inkar etmək, tətil etmək. Allah spontanlanan rububiyyət xüsusiyyətlərinin hamısını Allah spontanlanan inkar etmək. Və rububiyyətin xüsusiyyətləri də nədir? Yaratmaq.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 Rububiyyətdə şey ki olur və yaxud Allah subhanələn rububiyyətinin xüsusiyyətlərini Allahdan inkar etmək, Allahın yaradan olmağını inkar etmək, evlad verdiyini inkar etmək. Rububiyyətdə şirk iki cürdür. İki cürdür. Birincisi şirk tətildir, yəni inkar şirkidir. İkincisi ilk isə şirk-ü təmsildir. Təmsil şirki, oxşatmaq şirki. Birinci ci növü şirkü't-ta'til, inkar şirki. İnkar şirkinin tərifi nədir? İnkar şirkinin tərifi odur ki, yəni huwa ta'tilul masnu'an sani'ihi. yaradılanın yaradını, yaradanını inkar etmək. Yəni deyək ki, məxluqun yaradanı yoxdur. Və eləcək də, yaradanı öz feyillərini inkar etmək. Yaradanın feyillərini inkar etmək. Elə bir ki, deyir ki, Allah dağla heç bir feyli yoxdur, heç nə eləmir. Və yaxud deyir ki, məxluğun yaradanı yoxdur. Məxluğun yaradanı yoxdur. Və bu da necə olur? Bu da Allah subhantanələn rububiyyət xüsusiyyətlərini inkarla olur və Allahın aləmlərin Rəbbi olmasını inkar edir. Başa düşdüyüz, yəni birinci növ inkar şirkdir, rububiyyətdə. Allahın bu vəzifətlərini inkar edir və ya Allahın aləmlərin Rəbbi olduğunu inkar edir. Buna misallardan birincisi Fironun şirkidir. Hansı ki, açıq-aydın rububiyyəti inkar edir. Deymişik, qal fir Allah talab olur ki, qali və mən Rabbul ələmin. deyir ki, ələminən Rəbi kimdir? Nədir? Həni, inkişad edir. Şüfarəf suresinin 23-cü ayəsi. Və həmənə də deyir ki, Yə həmən übni li sərxən ləalli əblğul əsbəb. Ey həman mənə uca yüksək bir qalatik ola bilsin ki, mən səbəblərə, yollara çatım. Əsbəbə səməvəd, səmaların yollarına çatım. Fəətdəliu ilə iləhə Musə və Musanın ilahını görüm. Musanın ilahını görüm. Və inni ilə adunuhu kəzibə və mən onu yalansa ayıram. Yəni Musa a.s. Çünki Musa a.s. ona dəvət etmişdi ki, aləmlərin Rəbbi var, Allah spantala-dır və Allah spantala göydədir. Ona görə deyir ki, yəni Firon, Firon deyir ki, mənə uca hündür qaladır ki, göyə çıxın Musanın ilahına baxamdır. Çünki Musa a.s. ona nə dəvət etmişdir? Dəvət etmişdir ki, o aləmlərin Rəbbi Allah subhanət aladı, Allah da haradadır, köyədədir. Və bu şirkin növlərindən də vəhdət-i vücud əqidəsinin şirkidir. İbn Arabi, İbn Səbi'in və başqaları. Hansılar ki, deyirlər ki, İnnəl aynul Yəni, yaradan, yaradılanın özüdür. Xalik, məxruqun özüdür. Və Allah subhanətə alanın, aləmlərin Rəbbinin olmasını inkar edirlər. Deyirlər ki, burada yaradan və yaradılan şey yoxdur. Yaradan yaradılandı, yaradılandı elə yaradandı. Əgər desən ki, quluna Rəbb var, ücəyə olur qoşmuş olursam, ona görə də Rəblə qulun arasında heç bir fərq qoymadılar. Bu neçəndir misaldir, ikinci misaldir. Və bu şirkdən də fəlsəfəslərin şirkidir. Hansılar ki, deyirlər ki, aləm, dünya qədimdir və əbədidir. Qədimdir, yəni heç vaxt yox olmaya dünya. Əzəli və əbədi olduğunu deyirlər dünyanın. Və hadisələr də deyirlər ki, əsbəblərdən, səbəblərdən, bir də vasitələrdən icad olunub. Bütün hadisələr, nə baş verirsə həmin hadisələr səbəblərdən və vasitələrdən irəli gəlir və həmin səbəblərə və vasitələrə aql və yaxud nüfus deyirlər. Yəni Allah Sübhan təala yaratmağını inkar edirlər. Məsələn, səbəblərdən, vasitələrdən irəl gəlir nə deyirlər? Demirlər ki, bu aləmin yaradıcısı var, yaradı. Yəni Allah Sübhan təala aləmi yaradır, deyirlər ki, yəni aql el-aql-u faal deyirlər və yaxud el-illatu fa'ila deyirlər. Deyirlər ki, yəni məsəl üçün, Allah qulların olmasına səbəbdir. Demirlər ki, yaradır. Məsələn, necə ki lambıçıqa, işıqın olmasına səbəbdir? Eləncəyinə. Yəni, Allah subhanətə halə aləmlərin Rəbbi olduğunu, yaratmaqını nə edirlər? İnkar edirlər. Və bu şirkin növlərindən də xulət, cəhmiyyə və qaramitənin şirkidir. Cəhmiyyələr və qaramitələrin xulətları, hansı ki, Allah subhanət halənin ad və sifətlərini inkar edirlər. Çünki Allah subahatı alan ad və sifətləri nədir? Rububiyyət, rububiyyət nədir? Allah subahatı alan sifətləridir. Eş, rububiyyətdə şirkin ik, ikinci növi isə <coughs> şirkud təmsildir. Şirkud təmsil nəyə deyilir? Tərifinədir? Hu <coughs> təsviyyətu beynilləhi və xarqı hi fi şeyimin xasə isə Yəni, rububiyyətin xüsusiyyətlərində Allahla, Allahdan qeyrisini eyni səviyyədə tutmaq.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 Abdullah bin Abdullahab deyir ki Şirkü mən cəalə məhu iləhən əxran və ləm müaddil əsməhu və sifətihi və rububiyyətəhu Bu şirk o şəxsin şirkidir ki, Allahla yanaşıb, özünə başqa ilah setib Allahla yanaşıb, özünə başqa rəb setir Amma bununla yanaşıb Allahın adlarını, və sifətlərini və rububiyyətini inkar etməyib Alixsanam Nə nə ilahi təmsil, yəni Allahın rububiyyətinin xüsusiyyətlərindən Allahdan qeyrisinə vermək. Bu şirkə də misallar birincisi nəsrənən şey ki, hansı ki Allahla yanaşı Rəblər götürdülər. Və Allah subhana və üçün üçüncüsi etdilər. Allah subhana və təala nə deyir? Deyilə qəfəru-lləzîna qəlu inna-llaha və inna-llaha səlisə. Artı Allah üçün, üçün üçün deyənlər nə oldu? Kafir oldular. Deyirlər ki, ata, oğul və müqəddəs oğul. Allah spontan, ruhiyyətin xüsusiyyətlərin kimi verirlər, misalə-i salama verirlər. İkinci misal isə məzusilərin şirkidir. Hansılar ki, deyirlər ki, aləmin iki dənə Rəbbi var, onlardan biri xeyri yaradır və biri də şərri yaradır.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 Sufilərin zənn etdikləridir. Evliyalarda deyirlər ki, evliyalar fayda verir, ziyan verir və dünyada idarə eləyirlər. Yəni gəbrə ibadat bir tərəfdən şübhəsi nədir? Bu yaddaşır. Nə üçün? Çünki etiqad edir ki, falan kəs pirsad, baba evlad verir. Gedir yanına deyir, ay, pis baba, məni şifa ver." Şifa kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Evlad kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Ruzi kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Rububiyyətin xüsusiyyətlərindədir. Rububiyyətin xüsusiyyətlərinin kimə verdi? babaya verdi. Baba da yaxdıb el orada. Nə bu eşi deyil? Nə bunu eşi deyil? Nə de ki, cavab verə bilir. Özünə heç fayda verə bilmir. Əgər özünə fayda verə bilsə idi, ölməzdi. Əslindən insanlar ona kömək edir ki, öləndən sonra yullar, şəfənliyirlər, namazın qılırlar, basırırlar, sonra dua edirsən. Artıq əməl dəfsərinə olub, bağlanır İkinci məsələ böyük şirkin qismlərindən əsmə və olan şirkdir. 1-ci əsmə olan şirkin tərifi. Tərifi nədir? Əsmə və sifətdə əsmə və sifət olan şirk əsmə və sifətdə olan şirk. Hu təsvi tə Allah vəl xalq fi şeyin Allahla qeyrisini Allahın ad və sifətlərində eyni tutmaqdır. Bi əyyəc ələlillə həzə və cənniddən fi əsməyi və sifəti. Yəni, yani, Allah'ı ad və sifətlərində şərik qoşur. <unto> Fə yusəmmi bi əsmə illəh əv yasifuhu bi sifəti. Həmin şərikini Allahın adları ilə adlandırır və yaxud Allahın sifətləri ilə sifətləndirir. Necə ki, iləcə nədə imə.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 Yəni, görün, Allah spontan ad və sifət doğu ediyində nədir? Deyir ki, Allah spontan adında haqqını verməyənləri tərk edin. Bu, tərk nədir? Tərk nədir? Lə iləhə ilə Allah. Yəni, tağıta küfür deməkdir. Ona görə hətta bəzi sələflərdən gəlib ki, təfsirdə tərk edin, hətta der, bu ayə nəsq olunub, nə, nə vaxtda qınc ayəsindən nəsq olunub. Niyə görədir? Çünki Allah subhanətlərin az vəsfətlərini inkar edən nə olur? Kafir olur. Baxın, az vəsfətlərdə sələflərin verdiyi yerə Allah subhanətlərin ayəsi, yəni tohiddir. Allaha iman gətirilmə, tağutu inkar etmək. Və yulxidun mənası da yuşirkun deməkdir. Necə ki, İbn Abbas deyək, yəni Allahın isimlərində şərik qoşanları tərk edin. Bən Tağuta küfür, Allaha iman Onlar etdiyi əməllərin cəzasını görəcəklər. Və İbn Abbas radiyallahu buyrucu ishtə qulu azza min al adından götürdülər. Allah Subhanahu Taala'nın. min Allah. Və latı da Allah Subhanahu Taala'nın Allah adından götürdülər. Nidir ki İbn Əbu Hatim İbn Abbasan durundan süzdürə rivayet edir. Və şirkin